Hallå! Lyssna på avsnitt 33 av Hampus Näsvolde podcast med mig, Hampus Näsvold. Hur mår ni, kära lyssnare? Att jag ens förväntar mig ett svar är dum i eller? Idag är en sådan dag när jag är så trött och hungrig att jag får ta om den första hej och välkomna frasen 391 gånger för att jag stammar ihop den. Jag spelar in detta så snabbt jag kan så vi kan springa över till sedan vägen, köpa nuggets, länge i mig och inte vara så jävla hungrig längre. Så låter jag aningen irriterad idag så vet ni varför. I alla fall, veckans gäst är den upcoming popartisten Miss Henrik. Vi träffades igår, fikade lite, snackade lite och fick faktiskt fram väldigt fina poänger i alla ämnen vi tog upp. Lyssna på det här och känn hur du fylls av självkänsla, självförtroende för att vara den du är. Göra vad du vill och fullkomligt skita i vad andra tycker. Att ni fucking äger. som inte redan vet. Vem är du? Får man upp lite ehm, i, I kapacitet av Miss Henrik så är jag en ä, artist mm. ä, som gör mm. popmusik mm. Som, ä, mm. som innehåller ja. mycket syntar och trummaskiner mm. och ä, ä, texter som, som handlar om grävmaskiner och knak. Ja, <laughs> ja, vem är du annars? Jag Ja, men jag är, det, det är faktiskt en grej som jag är ju liksom inte så mycket en poyded artist som många tror att jag är helt annorlunda Annars, det är ganska samma där man ska man trycka på lite mer om man står på en scen eller, mm. eller i en studio eller, eller i en musikrör vad som helst man kan köra dra ut den sidan av sig själv lite extra liksom. um, så jag är ju samma person hela tiden. men man är, är lite lugnare när man inte är på seger. Men det är en sida av dig som får leva liksom? Ja, definitivt. Absolut. Absolut. Det är inte bara någonting vi skapat, utan det är Nej, Nej verkligen inte. Eh, det, det är mer så här, det är med ett forum för att kunna kunna göra vad, vad jag vill utan att någon kan säga något om Det, på något sätt. det är väldigt enkelt att kunna bara blåsa på med eh, sexansväxel växel på en scen och ingen kan liksom, påstå att det, det, det, är, det är, är fel eller konstigt. Man har ryggen fri hjälp mycket att kunna göra vad som helst på en scen. Så jag, jag har tagit det forumet för att kronera det. Sen är det något är eh, att vara artist eller på med musik är, är något som jag liksom, har tänkt. Så länge jag minns att jag har kunnat tänka överhuvudtaget. Mm. Alltid, alltid, alltid i mitt liv gjort det och vill att det. Så det är väldigt naturligt så. Men just med eh, själva grejen med Miss Henrik, med, med, med stiluttryck. är egentligen bara det finns en fordum att kunna flåsa på i 120 utan att man kan säga ett skit om det. Ja, Det gör de ändå. Men man har i alla fall ryggen fri och kunna säga ah, fuck you. Men du har blivit uppmärksam för din Andrina stil, ditt dansanta 80-tals puppets sound, helt crazy och fantastiska musikvideos och rea mm. spelningar. Men hur har det här liksom, projektet Miss Henrik fått vuxit fram och utvecklats till vad det är idag? Det har vuxit fram på ett jävligt organiskt och enkelt sätt, även om det ser eh, super... Superplanerat ut så har det liksom vuxit fram under 20 års tid skulle man kunna säga, oh, ja. på ett sätt, för att det är någonting som jag velat göra hela tiden och tagit något ny steg eller steg i taget. För, för att liksom, uh, komma precis. längre och längre. Och sen är det inte så att det här är en sån här här är det, nu är det klart, köp det här färdiga paketet. Utan det här är ju bara där jag råkar vara exakt just nu. Liksom. Det finns inge, ingen, uh, äh, inget mål i det här, utan det här är bara en del på vägen. Och målet, har ingen aning om vad det är. Liksom. Sen så är det klart musikaliskt så, så har vi jag jobbar med en, en producent som heter Robin Rudén och vi har tillsammans liksom, igår, liksom, så låt för låt som liksom, ja, ja. Samma sak, det här går åt något håll som vi känner det mm. rätt. Men det, alltså jag har aldrig haft en färdig plan, så här ska det vara. Utan det är bara en Så fort man har en musikvideo eller ett skivomslag eller en låt eller vad som helst så är det ett fönster in till vart jag är just nu. Mm. Eh, nästa musik och nästa låt är vart jag är just då. Och så vidare och så vidare. Det finns ändå ganska, även om det hänger ihop så finns det en, en ganska här, tydlig skillnad med vad jag släppte förra året och vad jag släppte i år. Och det är ganska lätt att se vart det kommer ifrån att det har dragits åt ett håll. Men det, ändå, det var inte färdigt då, det är inte färdigt nu. Men kan du utveckla utvecklas så snabbt att du liksom kan titta tillbaka ett år och liksom, ordna på hur tänkte jag här eller vad jag där Ja, ja det tycker jag. jag tycker det en jävla skillnad på det som släpptes förra året. Jag tycker inte att det är bättre eller sämre. Det var bara det som hände då. Mm. Det är en annan eh, annan grej. Och det är, det är ju inte Miles. Avstånd, men det är bara ett år sedan också. Så det är ganska, det är ganska naturligt äh, äh, som det har kommit fram. Men när här gynnar stilen som är väldigt äh, uppmärksammad. Ja. Stöder det för att det blir en grej kring det här, Eller kan du vara glad för det att det blir liksom en, en uppmärksammad att du kan prata om det? Det är ju väldigt tvåäget. Jag tycker att all uppmärksamhet är svinbra. Så mm. Såklart. Äh, om det är någon äh, artist eller så som skulle säga att de inte gillar det så tror jag att de ljuger. Jag tycker det är hur bra som helst med all uppmärksamhet hela tiden. och vill att det ska bli så stort som möjligt. Så där, av den anledningen så är det svinbra. Jag har inte tryckt på det för att det ska bli så. Men det är klart att i och med att det, det liksom funkar så, så fortsätter man kanske flirta med det omedvetet också och för sig. Men det som är negativt med det är, är ju egentligen att varje gång man uppmärksammar någonting som, som upplevs som annorlunda eller udda och tar upp det. Även om man gör det med goda avsikter så, så, så skapar man en, ett, ett, ett gap liksom, mellan så här, normalitet och det som upplevs som, som udda. Man skapar eh, normer och visar vad som bryter mot normerna, vilket egentligen är, liksom, inte existerar. Det är ju bara att fågleshet. Liksom. Hur man ser ut eller vad man har förklärt på sig. Det är ju liksom, så hävla sånt på det viset. Så när man uppmärksammar det så är det, så, så är det kontraproduktivt. Precis som jag tror att det är uppmärksammas att det har fått många frågor så här om om man är gay eller inte. Så det är så det är, sådär, det är sånt som gör att det finns äh, problem. Att, du att, om det är intervjuer eller liksom personer som Ja, flera är. gånger. Fått två intervjuer av av, av, av så fulla sköna människor efter spelningar och sånt. Det är ju super. men det, Och det stör mig inte mer än att... Och det är, inte, det är inte på individnivå att det är någon som har några problem, utan det, det handlar om ett samhälle som hela tiden måste så här, sätta en norm och stämpla på alla. Vad är det här? Ja, men han är androgyn och han är det här och han är det där. I stället för att bara tycka att något är, är schysst eller inte schysst. Det skapar ju gapet och det skapar normerna, men det är liksom inte... Jag drack ju inte kaffe. Jag har... Å andra sidan Så är det inte så att någon bara sa att Ja han är Andrew Juno Och jag tänkte va? Vad i helvete? Det har jag aldrig tänkt på. Det är klart att jag visste att hon skulle säga det Det är lugnt och jag som tycker det är skitkul Att prata om allt möjligt som har med sånt här att göra Men jag har också eh, kommit till under för mig att att liksom sätta äh, en tydlig beskrivning om olika människor skapar ju äh, gapen, liksom. vilket är ju jävligt snett. Och det måste finnas någon slags bra nivå, då, tror jag, för att om man kollar på att en Pride-festival, det är skitbra för att öka liksom, äh, rättigheter och förståelse och bara normalisera äh, homosexuellas kamp, till exempel. men det blir också att göra det till, liksom, till så här, någonting som är en grej. för så jag menar? Det här är det här. Och den här stämpeln, du är gay eller du är eh, androgyn eller du är eh, vad det nu kan vara. Det blir, ju, det blir mycket enklare att ogilla någonting som är definierat. Vad kommer dina tankar och liksom, åsikter kring det här att det finns ett gap att du inte vill att det ska finnas där? Att allting ska få vara som det är. Det måste ju få någonstans. Anledningen till att jag tycker så är väl bara för att det liksom är rätt och riktigt. Det är klart att det, det känns så jävla självklart. Jag tror inte någon kan säga emot och liksom vara seriös på något sätt. Men, men vart det kommer ifrån tror jag definitivt. Jag är ju uppväxt på en liten... Alltså på en bongård Där på är. Det finns sjukt mycket bra om jag växer upp så, men det finns också en eh, mycket tydligare bild av hur man ska vara och hur man inte ska vara, liksom, än vad det finns eh, så fort det blir, i alla fall i, i, den här, i det här landet, den här delen av världen. Så fort du bor på en plats med fler människor så, är det mer, så blir det enklare att acceptera eh, mångfald. Liksom. Medan på landet så är det, det finns, du kan bara välja att vara tre olika karaktärer och är det inte någon av dem så blir det jättesvårt Så därifrån så börjar man ju såklart, om man inte känner att man passar in någon så börjar man fundera på varför det är så och, och så vidare. På ett sätt så, så kände man ganska länge när man bodde där att man var annorlunda. Men jag är, så är inte absolut, jag är inte alls annorlunda, det är bara att det finns för få roller i, i det här på det här det, det är Ingen är, alla som känner så här. Jag är annorlunda, jag är inte som de andra, vad är det något som är konstigt? Det har inte med att göra att man är annorlunda, för det finns en jävla massa människor som känner exakt likadant och är väldigt likade. Det handlar bara om att man befinner sig på en plats där ingen har skapat den karaktären som du är. Och då kan man inte välja den. Det är som ett tv-spel. Den gubben gick inte och spela med. Och då känns det som att fan, jag är jag är, inte, jag är inte med det här. Vad är det som är konstigt? Men det är ju bara stället som är konstigt Och så var det ju definitivt där jag växte upp. Det är så ett svinigt, svinigt lite så Det bor ju 5 och tusen i hela kommunen. Då finns det ju bara fotbollskille, typ raggare eller... Eller eh, nerd på något sätt, liksom. Och jag var definitivt en nörd, men... Och då är man... Alltså, den karaktären finns ju det är ingen populär karaktär. Så då får man ju skit och ström. Men det var väl det närmaste bara. Men det är ju så jävla konstigt för att... Medan på andra ställen så finns det liksom... Olika, och det borde ju finnas oändligt med, med valmöjligheter, men det är det som är ett stort problem. tror jag med normer och just det här. Alltså, att sätta en stämpel så här då. Att man sätter upp regler för hur olika man är. Och sen är det om man ska prata om mig nu eh, specifikt så blir det så att man, man snackar om, okej, okay, okay, Andre Gyn, han gillar det här, han sjunger om det här, han är på det här viset. Då, och, och, och även om man skulle säga så här att allt det är korrekt. Det innebär också att de har man satt upp eh, så här, en ny karaktär som, okej, okay, men den här karaktären existerar. Men då är det helt plötsligt låst i den. Så mm. kan jag inte göra något som inte är den För att så här, vad fan är det här nu då är med Och det här är absolut inte Någonting som jag är på något sätt bättre på Jag vet Hur många runtviker de här fällorna Absolut inte, jag är ju exakt samma sak Det är det som är så jävla svårt Jag vet inte vad det beror på Det vet säkert Framstående psykologer som Simon och sådär Hur sånt här funkar Men det är ju Det finns ju något glapp i mm. word, Yo, right. I mean? mm. att människor mm. <laughs> <one> <technologi> vill definiera andra människor. Och det, det, det är så, går så jävla snabbt för människor att bli sågade om de går utanför den som de upplevs vara. Om du upplevs vara på ett visst sätt så gör du någonting som är går utanför den, De gränserna som har satts upp. Då tänker man bara, nej, nu låtsas hon eller han bara. Och det där är ju bara fake. Han var tuntigt, han gillar inte alls det där. Han säger bara det för att bla bla bla. Den där snabba, jävla onyanserade sågningen av människor det är så jävla korkat. Ja. Eller när man själv är tänka så jävla att det här är inte jag, jag vågar inte göra det här. Eller hur, exakt, mig. och det skapas ju. Varför är det så? Precis, exakt. Varför är det så? Varför vågar man inte göra det i Jo, för att man vet att någon kommer säga att det där är inte är på riktigt. Om jag skulle säga nu bara, åh jag älskar det där. Då kommer det direkt någon och bara, fast du hatar ju det här förra året, det vet jag att du sa. Ja, men jag har kanske ändrat mig. Och fan, spelar det för roll? Hur, alltså att säga att någonting är bra och få skit för det. Hur gör det är inte det? Och jag är liksom inte bättre på något sätt. Fan vi är sådana. Men fan vad det är helt jävla kontraproduktivt och genom skit när de tycker att något är bra och hitta anledningar till att de inte borde tycka att det är bra. det är så jävla konstigt vill du, vill du prata om det här alltså offentligt sådana grejer också eller sjunger om de det här eller är det någonting som du bara tänker och liksom har många åsikt uh, det är väl en sån grej som alltså, Ja. Nu är jag väl pratar väl om det och jag har mycket att säga om det för att jag har gjort ganska mycket i intervjuer och sånt sena alltså folk frågar alltså, liksom... Äh, människor frågar väldigt mycket grejer som, som, som jag tycker är hela tiden så här att måla upp en karaktär och sen så, så, så f, äh, dyker det upp mycket för att, för att jag upplevs som att jag är normbrytande, då frågar man mycket om normer och om sånt, så därför har jag diskuterat med väldigt många om det, det senaste, så därför har jag kanske mycket att säga om det nu. men men äh, när gäller, du frågar också om att skriva text och såhär, mm. så där glider det definitivt in, så grejer. Men en bra text om mig eller om någon annan eller vad som helst handlar ju alltid om jävligt många olika grejer. Det är det som är så jävla schist med poptext tycker jag. Kanske vilka text som helst, men poptext är det som jag kan i Att du har liksom någon slags huvudtema som alla kan förstå. Okej, låt oss ta en Uh, waiting for the man uh, med som, Väldigt Som jag snackade om i sin andra intervju också. Så att har jag har funderat väldigt mycket på den Men där är det så här. Okej. Okay. Den här låten handlar om att han ska göra en knark-deal. Okej. Okay. Det är temat. Men i det för varje textrad som kommer så kommer det liksom en, en ny diskussion. Det tas upp kanske 20 olika ämnen. Det tar upp klasskillnader, det tas upp eh, rasism, det tas upp eh, människor som är utsatta och hur de vill... Eh, slå tillbaks för dem som, mm. liksom, mm. liksom, som till synes inte är det och hur man verkar Exakt, vara någonting som man inte är så det tas upp hur mycket som helst och det kan vara bara en ja. mening i ja. ja. en text. Ja. Så har du en helt ny boom, helt ny en helt ny samtalsämre. Jag tar definitivt, det vi pratar om nu tar jag definitivt upp, antingen medvetet eller omedvetet. Jag vill aldrig skriva en textrad som bara är så här för att komma till en refrain. Det, mm. det måste finnas en mm. poäng. varje textår kan vara som så en så en en som en egelåt. Har du svårt så. att skriva musik eller går det ganska mm. enkelt för dig? Både och, alltså ibland så går. i det hålet och då kan man ju inte måla Som det här låten uh, bullshit baby som är singen som inte nu gick hur snabbt som helst. Den, den texten skrev jag på utan överdrivet mm. två minuter. Jag bara kom på idé. Det var, det var som att någon äh, gjorde en sån här Matrix-grej äh, äh, att planterade. Du vet när han lär eller att på, på äh, två sekunder i någon sån här häftig dataprograms äh, chipflyg. Var fan nu är det nu? Äh, Den bara så kom jag på direkt och fanns det. Äh, och sen så, äh, så hade Robin producenten jag jobbat med. en en äh, idé till en, äh, grund till en låt som har skickat med mig och upp. så satte jag in den där så bara funkar den en gång. Den var, den var bara klar. Sen så var det bara att spela in den och liksom slippa på lite finesser och sådär. Men i alla fall, det är väl coolt tycker jag med äh, när äh, text är så pass smart. Så att, och det, det är extra coolt tycker jag när när, den är, när text är så smart. Så om vi tar den väldigt andra grann låten, vad den på domän? Att det liksom, varje textrad är en gör ett nytt intryck, men det, är, det, känd, det, är, det tvingar inte lyssnaren att tänka på det lite. Första gången du hörde bara ah, okej, okay, en text som flyter på. Och sen när du börjar liksom, gå in lite i texten så börjar du hitta en sån Då är det ju genialiskt att man kan få det naturliga flytet plus äh, ett djup i, i varje text. Då. Han till exempel eh, Hey white boy, what you doing Uptown? And, uh, why uh, why are you chasing all our women around? Alltså det bara rent där så har mm. du en dräkt mm. här. Raskillnad, klassskillnad och liksom ett samhällsproblem där liksom uppenbara befinner sig i en stadsdel där det är extremt liksom segregerat och liksom kanske jävligt fattigt. Och, och det blir ett problem att eh, de som är där inte vill ha... De som verkar lite bättre. De vill inte att man ska komma dit. så hur, hur man bara bygger upp en hel, en hel diskussion på en textrad. Och det inte ens det låten handla om. Det är så jävla fett. Du är väldigt kreativ liksom, på mm. både, vi pratade om dina, vi satte på micken, att jag liksom omslag, du med musikvideo och med hela skapandet och mm. allt. Jag kollade på videon eh, till din senaste singel, Bullshit Baby, den mm. var helt fantastisk. Ja, vad gott, tack. Va vad var liksom, tanken med den? Mm. Den har jag gjort, jag tillsammans med regissören för videon, Lina Engborg, mm. har skrivit eh, eh, videon tillsammans också. Kommer på vad som ska vara vad och hur det ska vara Och sen så har eh, Lina, som är re regissören tillsammans med... Eh, jag är ett superstort team där, det var sjuk، sjukrummet såklart, men, men till exempel Tobias Henriksen som har fotografer som har gjort väldigt mycket, och, och, och e, Mia kostumör och massa såna här människor som har gjort sjukt mycket bra grejer. Men poängen med, med videon där är, det finns olika delar, men... Grunddelen är, är väl kopplad till låten i just den här mm. Jag tycker inte alltid det behöver vara det, jag tycker det är helt och hållet fritt och det har vi ju i några av de andra videorna som vi är väldigt fritt från, från låten, då är det mer känslan av låten mm. än, än räckkopplad. Men den här är det kopplat och det har väl egentligen att göra med att den här texten är mm. ganska straight forward och ganska så. Här. Och den här känns lite viktig. Det känns viktigt att få sagt det som den texten säger Och därför vill vi trycka på det ännu mer i videon mm. eh, Så den, den består ju dels av andra karaktärer Som sjunger vissa textrader eh, Och så är ju låten skriven också Att vissa karaktärer eh, Det är liksom inte jag som sjunger vissa delar av texten I vanliga fall så hatar jag att förklara texten Men den är, den är ju väldigt straight forward. Det är ganska lätt att förstå. Mm. Det är inte så att det är någon som bara aha, är det så Jag tror att alla är med på det. Mm. Så att jag förstör ingen. I vanliga fall så är det tråkigt att förstöra på vad jag tror men, men den är så enkel att förstå. Så det var en stor del av videon och verkligen trycka på den grejen. Eh, och sen finns det andra delar. Dels så är det ju en stor del av videon som är jag som dansar med eller fan jag ska inte säga att det är jag som dansar Det är ett gäng professionella dansare Och sen är det jag som står framför Och <laughs> försöker snurra runt Och röva om Jag kan ju absolut inte dansa Och den grejen tycker jag var här intressant Jag ville verkligen förstärka eh, Alltså kontrasten mellan Någon som är jävligt Jävligt professionell Med någon som är motsatsen till det Men att det inte är så att Den ena är bättre än den andra Alltså att vara jävligt professionell eller bara ha feeling, betyder inte att det ena är bättre än det andra på något sätt. Jag jag menar. Mm. Och den kontrasten är så snygg. Det är lite inspirerat av vilket en jävligt skum eh, inspiration eh, på det viset. Men känslan av det är, om, om man kollar till exempel på eh, Search Gainsborough gjorde man massa sköna eh, live-spelningar på 80-talet speciellt. En så här super, alltså jävulskt eh, duktiga musiker. Jag tror att det är ett amerikanskt band som har, Eller om de är fransmän också. är lite osäker. Eh, så, så, så, så Äckligt jävla svängiga, duktiga, råbra eh, musiker i hela bandet. Och han står innan jag gör blå overall och är full. Och du bröker en cig och bara... Oj, skulle jag sjunga nu? Bonnie and Clyde! Wow. Men det blir så snyggt. De ihop blir så jävla bra. Hade det bara varit det där bandet så hade jag tyckt att det var det tråkigaste jag någonsin sett. Mm. För de hade bara varit så slick och funkiga och duktiga. Och det bara oh, gud fy fan tråkigt. Och hade det bara varit han som stod, som hade eh, dunkat i sig tre lite vin och rökte fyra paket cig på scenen. Medan han skrek lite Bonnie and Clyde och sådär. Det hade också bara varit, fan vad... Det kanske hade varit intressant som, som en, eh, som en, eh, eh, något... Eh, en teaterföreställning eller någonting. Men det hade inte varit så bra musikaliskt. Men de två ihop blir så jävla fett. De kompletterar varandra perfekt. Och det vill jag verkligen göra i den här videon. Att visa att man kan bara glida runt och vara lite skön. Och sen så har man en svinigt jävla tight, duktig dansgrupp bakom sig. Som ihop blir ett sånt coolt paket. Det är samma grejer när vi spelar live också. Jag har ju ett band som allihop är... I flusket duktiga och jag är ju absolut inte jag är ju verkligen inte professionell som liksom, varken sångare eller eller eh, eller någonting men jag bara har jävligt mycket feeling och, och gör min grej och de två ihop blir klockan men vad inspirerar liksom av, Jag menar inte bara artister och musik utan overall liksom men jag tror intressanta förhållanden mellan olika energier, precis som du vi snackar om nu, mm. supertajt professionellt jämfört med något som bara den energin ihop skapar någon dimension och, och det överlag tror jag är inspirerat väldigt mycket av. Det känns som en prestationslös känsla att liksom, om man har den tanken som sa att du kanske inte är jätteprofessionell men du har din feeling och då träffar professionella människor. Ja. Hade kunnat vara en press? Ja, nej, ja precis. Det, det hade det definitivt kunnat vara. Men, men jag, har ju, jag har ju med flit sökt upp så här, de som jag tycker är så här, de vassaste på olika grejer för att jag tycker för att jag var ute efter just att blir uppbackad där. men jag försöker mena om, om det hade varit tvärtom att, att man hade tänkt så här att jo, men jag är ganska grym på det här och sen så är det några skivlag som bara men vi har ett band du ska spela med och så är de så jävla mycket bättre och så känns mm. det som att man kommer fel och så här, då hade det varit så det du mena mm. men jag har ju verkligen designat allting runt omkring mig för att, för, att, för att maximera den känslan och jag det, tror att det är sånt jag har gillat i, i musik överlag. en sån sån krock. Jag är jävligt svårt för när allting bara är bra, Det är jävla tråkigt. Och. Du verkar vara väldigt fri människa är väldigt öppen för mycket. Men vad tänker du om framtiden? Jag tänker att det är, ska vara fri, fritt och öppet tror jag. <laughs> <laughs> Men jag, har ju, jag är väldigt ambitiös så jag har ju en ganska konkret plan om vad som... Vad jag ska göra härnäst liksom. mm. uh, Till exempel så kommer det en, Släppas en ny singel som, som är klar Men som jag håller på med Och gör en ny musikvideo för nu. Så det är ju nästa steg Och sen så har jag ju En ja, är väldigt konkret plan Kanske nästa året Vad som ska, vad som ska göras så, jag får säga så, Bullshit baby är den första delen Av, av en större grej liksom. Men sen efter det Nästa steg, så här håller jag jävligt eh, fritt vad som ska hända. Jag, överlag så tycker jag det är jävligt intressant att man. Eh, jag, gillar, jag gillar att lägga upp ett projekt så här eh, med musik och, och text och allting så här: om att så här, här: är ganska tydligt om vad det ska vara, men sen precis innan det ska vara klart så kan man bara tvinga sig själv att ändra allting, och sen bara, Nu är det klart. För att då då blir, då blir det, då kommer man åt någon nerv som gör att liksom så Bara, bara byter text till, Så alltså jag har Jag har kanske 10 låtar inspelade nu Så helt klara Som, alltså vi skulle kunna släppa dem nu Så det jag ska göra nu, närmsta tiden, är att Spela in alla Sång på alla igen med helt ny text Som jag skriver så här en dag innan någonting, bara för, för att ta bort dessa planerade känslan som jag tycker blir när jag filar för mycket på någonting så, blev, så kan man inte undgå att det känns, det känns som att man har filat på det. Men om du då filar på det och gör någonting så där, och sen så är det klart så låter du ligga lite. Då har du känslan av vad det är för någonting. Då kan du ganska enkelt sen börja dunka in helt nytt, helt nytt text exempel och spela in det. Och du får exakt samma känsla och poäng men du kommer undan det här planerade. Det planerade är ju jävligt fult ofta också. till tillare helst? Nej men alltså i alla fall planerar ju mycket men det är jävligt fult när det märks. På sätt. Mm. Men det är som en David Lynch film det är ju planerat in i minsta detalj men du fattar ju eller du får inte känslan av det liksom, när du ser den. Mm. Det känns ju väldigt naturligt flyter bara. Som mm. Så man kollar på Los Highway eller någonting så är det ju bara som att det flyter på och karaktärerna gör det här för att det liksom råkade vara där de befann sig och vad som hände. Men det här är ju någonting som de har planerat, jävligt detaljerat. Men det är just den grejen att, att, göra, någonting, att göra någonting detaljerat och planerat och sen få det att verka som att det inte var så. Då tror jag det blir bra. Vi ser fram emot till vad som händer. Ha, Tack gött. så mycket. Tack själv. gave me least and bullshit from is great the next time you're done you in your bullshit